سوره فتح مدنی دی پس دا جمعینا نازل لی داو دا, دا بشارت مومنانو تا بالفتح و بعد الجیحاد مطلب دا چه جیحادو که نو اللہ بدل فتح در کی نلته بیان دا جیحادو دلتا بیان دا فتح دی <تصفح> فتح مکا یا د سلو و دیوی خوشخبری و بشارت و بدی <تصفح> نبی علیہ السلام خوب لیدلهم مختصرا دا مدینه کې چې احرام تهړو عمره لپاره روان یو ساره صحابه دوی بی بهګه مخوبلی درل نو نبی علیہ السلام دا اتم هجری وها اتم کال د هجرتو د مدینه مخکي دا اتم نہ شپګم شپګم کال نو نبی علیه السلام, السلام خوب بولید ندین مقی بدر و خود در جنگون شوید ندشمنی مو در مکی والا و سرع او نبی علیه السلام خوب بولید صحابه کرامو چی واریدل در این شوخ رو چد شو بیت اللہ را یادشو دیلو بودو شو بیت اللہم نده جیدلی توافم نده کرد و مرم نده کرد اید اللہ پیغمبر داستی نکو چیزو نبی علیه السلام ازی چیزو بس احرامو نیو ترد منافقان دغه ټیم کې مشاته شاته کې دام جنگل بوجي ملقیم ایسلام جنگ دیو دی او د چي له وې راځو د لیوانه نه وژني دغه ټیم کې مخوا دی خو شوزانه پټ 1500 یا 1400 1400 نه 1500 کرام لاړ بارها لګ دوا کېلا مقام ته چور رسیدل حدیبیا چې سړې اوس د جدینه مکی تزي نو پلار کې یو چوکه رازی یو تبشیشی چوکه دا دقیقی دا, دا پولیس دا سعودی عرب دقیقی دا تا شمیسی چوکه وی لکی نموز دا حدیبی پر نوم نده شمیسی چوکه بس دقیقی التو تلم جوڑ ده جماعتم ده با ترومونم دی که خلق حرام تلی جدی والا تا دینا مخ که دا حرام حدود شروع کی دا غزین خلق دا عمر حرام تلی نجاتکه پاتې کې دونکو خلق بس د قضیې چې لکه دا مقام ده هدی بيارې نبي عليه السلام شدیزه تر اوراسه نو مکه والا ایثار پر وته مراته مون نمیزادت نه راغشته و رواني مختصر دا چې عثمان رضی اللهو هیولې به تور سفیر چې مدینه مکه والا سره خبرو مونږ چنګ لنیو راغله را مونږ عمرکو واپس عثمان رضی الله وان ولته ایثار شول تا فاف په چې هغه شهید ک نو نبی علیہ السلام په مقام هدیبیه کې صحابه کرامو نه بیت واغس دا عثمان رضی الله هدا شهادت د بدلی اگر چې شهید نو فافا وا صحابه کرامو بیتو کو دغه ته بیت رضوان وایي بی جهاد ته تیار شو مکی والته پتو لګی چې دا خو جهاد ته تیار شو زر زر ویم خلک راولایګا بیا منسکي معاهده وشو دي ته نو دا صورت پاګه موکو نازل شریعت ان فتنالک فتم مبین یقینن الله وی مو مقرر کړي استه د فاره فتح کارا فتح کارا یا حدیبیه دا نسله حدیبیه فتح دا دا فتح بنیاد شو او یا فتح مکه مو را لیاوثرلک اللهو دې دا پر چې الله لري کیستانه ما تقدمه زمکا مخکنی بوجونه ما تاخر ورستنی ګناخ پیغمبر کھڑے نه دا نو مخ کی رستو بوج سامان فتح مکه وشي 20 پیغمبره دا وږي دا دا او دا وږي سړی شي دا دمشي ځکه دینو مخ کې بوجون او مخالفت مقابله بس داره کفر به داره اسلام شي او امن امن برای شي ویتمنه متو پربک خپل نعمت لای کا پتاوه یه دې کا صراط مستقیم او کلک بدی کی په صراط مستقيم توفیق بدری تصبت تی مراد په سبب دغه فتی سرهله اللَّهُ د سره امدادو کې نه سره نه زیزه امداد غاې بهوره ور هووللهځ بت الله غذاات ته انزله سکی نه ته چې راویل لږ اطمینان تې خللومومنې نه زړو د معمنانو په مقام د کود بیا ک د ازداددو چې زیادې دوله رمانه اثر د ایمان معمان یم سره د غ زوړیمان ې لاجنو د دارنگ اللہ سرا لغ کرشتا یاری گئے ما اللہ بفتح در کئی وکان اللہ علی من حکیمہ علی من حکیمہ پویده با حکمت ازاد لیو دخل المومنین والمومنات داخل کی مومنان سړی خزیج جنتونو دا چه روان بیلانی دا ونو دا غینا نیورونا میشوی پدی که ویو کفران و مسییاتیم او لر بکی دیدوین دا دیغم سائب دا دنیا او دے دا, دا اللہ پنیز کامیابی فوز نظیم او زابه او صداور کې منافقانو سړو خلو او ت مشرکانو خل سړو تا اذانين غمان کوي ان کې بالله پالا باندې زنه سو غمان بد چې الله خوده پیغمبر سره امداد نه کوي عليه امدائرته سو پدی باندې د حوادث او مصیبتونو بد بد کله یو مصیبت او کله بل پیرزي قید کل قید کله کل بن و عذاب و غضب اللہ علیم غضب الله اللہ پا دید دی و او آد دا لون تا رکڑی دی دیل پار جہنم و سات مسیرہ دیر بز دید ورت لو دے وللہ جنود سماوات دا و دا توحید دی مسئلی دا پار جنگی گے فتح با ملاوی گی خاص پی اختیار لالہ که لخکر دا ازمانو نوزمو کدی و کان اللہ و عزیزن حکیمہ دے اللہ زور و رو با حکمتا این نارسلنا که شاہد ندته په نوصرته مارګرته کې جهاد تپازه هلا با الله فتح در درکې ان ارسلنا کا بشکې پیغمبر مون ترالې غنې شاهدن بیانون کې د توحید و مو بشیرن زیر ور کوونکې چې چا جهاد وکون زیر او يرونکې چا چې جهاد پرې خو لیتومن وبالله دې لپاره مې الله وی پیغمبر را لې غلېو یا مې د یقینه مخکینه را لې غلې دا چې یقینمو شي په الله او الله او تاسو د فاوکه د پیغمبر او توقيرو او ایسا تو کې د پیغمبر او تصبيو پاکي بیان کې دا الله بوکر تو وسیلا سار او ماذګر ان الذين يباونك ببعشرات مجاهدين تا ا کسان چې بیت کړه او تا سرا فجهاد دا مقام هدیبيه کې ان ما يباون الله یقینا حقیقت کې دې بیت کړه او الله سرا تا سرا بیت داسولک الله سرا بیت کو یا د الله لا ذا لا فوقایدیهم بدیدا لا سنود پاساو فمنکسا چا چې دا وعده ماته په عین کو سره نام سي نقصان دمان طولې پخپل زاندې ومن اوفا چا چې پورا والیو کو بهما پاغا احدا چې وا دې کړي د الی الله په ری باندې الله صرف فسيوتیه سره چې ور بکې الله دیتاج جنازیما جا ډېر لې دلاجر وی <تصفح> سيقول لك المخلفون زجروا المنافقان هدا نبي عليه السلام دغتت عمر الى منافقان دغت تم كي يريد يوبشاشي سيقول لك المخلفون زردي برتو وي ارسوا باتي شوي من الاراب دا باندو والونا چك عمر سرنت ليريدل نو سبوته وي بان ماذا کي شغالتن اموالونا مجهول کي مولا رزمون مالون واولون زمون خيال نفذ فعلنا بخنل على یا قونه د بیا سنه پخپلو جوو ما خبرې لا س قلو چېړ کې نهشته کاره در ته وويمونګوي چې دینو او سرر دی ما له اولا دینو مشغوله کړی او الله یاصل کې زړ کې یاره به د مار نه یارې ده اولو ورتو ف څوک دې چې اختیارمن شي تاسو من مين الله اذا الله نه شند سي هي اراده وکوم زرن کاله اراده کوي پتا سودا زر او نقصان رسول او اراده وکوم نه پایا اراده کوي پتا سبحان الله د فائدې سم مطلب د عذاب در کوي څوک شې بچي او الله چی چلانه فوري کې څوک شې لا ژوندې بل کان الله او الله به ما تعملون خبيرا هغه څه چې تاسو کوي خبردار دي بل زنن تم منافقان السلام عمرې چې ته مخکې مو نو منافقانو دې دې واپس نشي راتله بچلډ شووي به وجني بل ځنان ته ملکه ساز ګمانو ان لين قال چې را واپس بنشي پیغمبر او المؤمنو مومنان الا قال قرونو تابداي چرې وزوي نذالکا او خيستکړو دا خیال دې دې په قلوبېم د دې په ژوندو کې شیطان او نفس هيسته شوی وزنان ته مو تاسو ګمان کو زنن هغه ګمان بټ چې دا دین باطل ده یا په غلط ده یا اللہ و سر امداد نه و کنتم قومم بوراوه تاس و قوم تبا شکیدون کی و ملم یومین بالله تخویف چې ایمان رو نرد ده اللہ په توحید و په رسول اللہ, اللہ تیارکڑی من کافران و پارسوز انکه اور داو ده توحید خاص په اختیار ده اللہ که با چی ده اسمان و ازمه که ده بخنه که چالر چو غاری شی توحیدو چې سداور که چالر چو غاری چی شرکی کری سيقول المخلفون سردا چې بارته وي غپاتي شي منافقان اذن تلقتم کله چې تاسو زېلام مغانیم غنیمتونو د خیبر تل تاسو خذوا چې غواخ له واصل کې دیو توي زرونا مونږم پرېدان ته به کوم چې تاسو سره لاړش الله ودا منافقان د سخت په وخت کې نه دي الټيراوا چې مکیوالا بدوي سره جنگو کی او کوبل مو کامل او شو او په یدل چې ځان پکې دونه نشتا غنیمت ده پکې با نه تا وای مونږ هم د سروځو ورتوې نشته یوری د نه رادلې دوی یې وبدله کلام الله چې بدل کړه الله حکم ولورټوئ لن تتبعونا تاسو مونږ په سينه شې راتلې کذالکم دارنګې قال الله الله مين من قبل دینه مکه خدای وਹੀ جدي په ذریعہ د حدیث په ذریعہ فسيقولونا ذره چې دی وای بل تو حسدون تحسدون تاسو مونږ سراسد دا مرمون سر آسد نه زکمون پریده ناسل خبردان دا بلکانگ بلکی دی لایف قونا نپویگی لا قلیلا مگر لگ پا دنیا خبویگی او پا دین ندی پوی سخت لنی او رات او مقنیمت لبی ای قل وردوه للمخلفین او آیا اغرو سپاتی کی دن گتا منال آراب زا ٹھیک دا تاسو شوق دی چیزو او ٹھیک دا یو مقاب رازی یو سخت قوم سروام جنگ رازی بیا با گورو هل تا برا سرا لڑ شهده پتا بمولگی ستو دانو زرده دا چه تاسو براو بلل شهل اقامنا اقام تاولی باس ان شدید ان چه سخت جنگ والا تو قاتلون هم جنب کواه و سرا تاسو او یوسرمون یا اسلام تغیره کی دی مراد ویده دینا یا احل او یا روم و فارس ته ای سرا جنگ پتا بمولتاولی فا انتو تیو وچلی تابیداری موکڑا نویو دیکم اللہ واجرن حسنا اللہ بدلہ خبت لدر کی وینده توله و کالتا موڑی دیو جنگ للا نڑی کما توله تو لکه سنگ تا سوڑی دلوی من قبل مخی خودی بیل و خود لنوی تلی نویو عذب کم عذاب دلر کی عذابن علیم عذاب در ناک لی سالالاما حراجون استثناء د معذورین و منافقان و بانی خواه زجر و, و لنو حکو چو عمری د تلی نسخ خو معذورو مدینه کې پاتشو عمره له نبی علیہ السلام سره له نږدې وي پیسې ګنا نشته د یوزر له سالال امام نشته پڑھندو باندې حرجون څو ګنا ولالل عارض نو پګړ باندې حرجون ګنا ولالل مریضین نو بیماران باندې حرجون څو ګنا وميوت الله ورسولو سې چې تابیداری دا الله رسول کوي او داخل دا به کی جنتونو ته چروان به لا نه داغین دا دا نه ورونه وميہ او څوک چې ووره د جهاد نه به عذرا میازه الله بالا عذاب ور کی عزاوان علی ما زاب درناک لقد رضي الله عن المؤمنين بشهرت به مؤمنان و تا اوغا به تریزوان واه یقینا راضی له الله د مؤمنان کله زیبایونه کله چتا سره بیعت کو تا شجرته داونه زلان دي کی کورونه فالې من لا پویو ما پاغا اخلاس فی قلوب این کې زنوکی اوفانز اللہ سکینه تا اللہ راولیگر سکینه اتمنان علیم بدی بانده و اصاب همواری کورت فتن قریب فتنیز ده دمکی و مغانی و گسیرتن و غنیمتون هم دی تا یا خوونه چې دو بیا اخلی لکه د خیبر وکانه د وااض زنهقی ما د الله دوه وبه هکمت ته واده کړ دا الله د غنیتونو ډیرو تا خصوونه چې تاسو بیاله دنی بیا السلام بهفاته پورې دغ نه بعد فاجل لکو ماې نو په تلووار دله د خیبر دا درکل فال او پرې خیبر کې وکه د نه بعد خیبر شوو فکه د الناس بندې کړه لاسونه د خلکوانکوم ستااسونه یعنی هغ مدینه کې چې کوم يهودو هغه يهودو څاملن نقصان نه کړې ولتكونه ایت للمؤمنین دې ده پارا چې شيته یعنی لتكونه لتكونه چې شي دا د خلکو بندول چې مدینه کې يهودو تا سريس نه کړې حمله نه کړې افواه حمله کې د يهودو لوي سي وليتقومن دي لپاره چې شي د خلکو دا, دا, خلک دا بندیدل آیات للمؤمنین هم مؤمنانو ته د الله د قدرت وېهلی کوم او الله مضبوط کی سراط مستقیمه بلارنیغه و اخرا او نور غنیمتونه دي لم تقدروا علیها چتا سلافلا الله اسنله برشه پاغي او قد حات الله بها حا الله یا حات کډید پدیمانه پخپل لم کی فار شروع ما غبر کی او خلافت عمر زلن کی وکان الله ود یعل علی کل شیء قدیره ولو قاتلکم الذين كفروا خواه پا حدیبیه کی جنگ ولی اونشو خبر جنگ دا تیارا وح او صول وشو وی جنگ اونشو کشیبیم بی کافر و بشکست که اللہ بدل در کولا ولو قاد ولو قاد لكم الذين كفروا كجنګ سره کافرو کړو کډ وینول ول ول اولد بار غرزولې و شغانې سو ملایچې دونه به وینو مونږ درې وډیان مو وینواله نسیر نه مس امدادي سنت الله طریقه الله دلتي هغه قد خلته 13 شوه من قبل مخکي چې له امداد کړي ولندجله سنت الله هر جزبه پیدا نه الله طریقې له تبدیلا سو بدلون کې یا بدلیدل او د جنگ باندې دوه حکمتونه الله غزاد کفای دیوم چې باندې نکړل سنديان کوم تاسو نه فیلال هدیبیه کې دادا چل چلشه چې د سولې خبره شورو پدې دوران کې او 50 کسان کافر ایرال مقام هدیبیه کې د شپې حمله کوله نبی علیہ السلام یې ځان مقرر کړو بسوی ګیروا છોړه ګیر کړ هغه یې اشاره وایې کوم او مضبوطی وَلَذِيَ اللّٰهِ <سؤال> غَزَاتِكَ كَفَايَةٌ عَمَنكُمْ چې با نیکل لاسونه دا غوي ستاسو نه وایي کوم ستاسو لاسونه نو هم د دینه په بحث نه مکه په خوا د مکه کې د د مکه بتن نه وړه دی بیا حدودې حرم نه به نه بتن په د خوا د مکه کې من باندې من امبن باديان نه چې ستاسو لاس صبر بدی باندي خونې ولي شو نبی আলাইه السلام تصوابه وی وی ازله پیغمبر وای شنو نیبی علیہ السلامی نمي وای شنو صلی الله خرابی پریدکه خبره جوړي توضیح خبر. وي وکال الله ود الله ما تعملون بسيره فاغسج تاسوي کوي لدونکه هم الذين کفرو دا کافیر دي هم الذين کفرو دا کافیر دي دا کسان همم دي الذين کسان دي کفر او چی کفر کړي مخکنا وسدوکم بن کړي وي تاسوان الحرام مزه حرام نه وی عمره لبنزه یا مکه اللہ کتاب مزید حرام کې بند کڑیو وَلْحَدِ مَاکُوفَ اَوَا هَدِيَا قُرْبَانی مَاکُوفًا بند شوی اَغَا هَدِيَا بند کڑی شوی سمانا اغا هَدِيَا چه بند کڑی شوی دا مطلب کافرو اغا صحابه کرامو چه زانسرا کم ساروی روان کڑیو گڑی بیزی اغی چې ده هموی بند کڑی سنا ای اپلو رمضان الهو جو رسیږي خپل زيدا علاलया تا سوال دا پیداکي چی د روان عمره لا نو عمره کې خو قرباني ني نو حج کې ايو خبره کوم خو په تفصیل نه کوو خو یونه مزیر شي حج کې قرباني عمره کې قرباني شته عمره خو د ریشې نه دي اې احرام تړه طواف بس خبره ختمه سره اخره احرام لری کا نو د ځان سره دا مقام د هو دیویې دته لومري لدي او حديث او مطلب دا ما د و درو سازان نه تپوس نو اکثر را ته یي ځو به ګورو ما ډیر کوشش کړو یم شيخ عبد السلام صاحب نه تپوسو ځکه یم مجلس ما ته ای وی د نفلي حديث ان سره بوته لې دا نفلي بس خبر ختم خاص فلولا رجال مومنونا کچرتنه و مومنان چړي و رجال و نساء مومناتون او خزي مومنانی مطلب دا دویم حکمت د جنگبندې چې جنگ, جنگ ولی بنشيو مکه کې دا هدیوی په موقع جنگ ولی ونشو هدیبي کې حالات د جنگ راغلیو قریبو جن والله جنگ, جنگ بنديو غلا وای مقصد ور کې دا چې مکه کې سموامینان سړي خزي تا نه پیځ جندل کې دې شي چې جنگ شي ناګه سال سود تر وی دلان د شه وی بیا وخپوې او تاسو په یې جندل نه یو وجدان واخ بلولار رجال مومینو او نساء مومنات کچرتنه و مکه کی سړی مومنا نو خزی مومنا نه لم تعلموم چتا سونه پی جندل نا. نان تا تون تاسو صبح د خود له نېکړیو مطلب وځل وبم دل لکړيبو فتو سیبکم رسیدل وبو تاسو تمنه هم د دې په وجلو باندې معررتن خبغان در مند درمنشوي خباشوي بغیر علم پناپوي سر مو موجوده بیا په خپاوې چوغو رغ مواجل لیو واجل ليودخل الله في رحمته بل دا بلدا جنگ باندې مسلط نکړې دا وړي سخلک به کې تل الکافرو خروج ورته الله ایمان ناس ورک پرې چې جنگ ونې شي دا خلک چا کې زیشته ایمان وروړي ليودخل الله و دې لپاره دا چې داخلي کې الله في رحمته بخله مهربانه کې ميا شاء چاله رچو واړي توفيق ایمان وركي لو تزیلوا لعذرنا الذين كفروا لو تزیلوا کچری د مومنان کچری لریشوی د امونان د مکینا سمانا ما ککه د امونان نه و د اپټ مومنان لو لعذبنا الذين كفروا من باور کړي وسزا کافرو ته منو بدي کی عذاب علیما عذاب درناک نو حکم د قتال و ام کړيو جنگ به مسر کړيو ای ذالذین کفروا فی قلوبهم الحمیہت الحمیہت الجاهلیہ زجر کافروا اذ کلچ کلچ وجد عذاب دا عذاب مېول ور کړو وې دې بازی د جاهلیت غیرت کی راغلی ہو نو په کار خدا و چې د سرونی واله شوی خو مؤمنانو پکې ری مکه ای ذالذین زکچه غرزولوا تاسو غفروا شکثیرانو اچول فی قلوبهم الحمیہت زړونو کې غیرت حمیہت الجاهلیہت غیرت د جاهلیت چتا زوب عمرې تنپري دي الله وي پکاره دا ودا سرني والي شي عمرې ته خلک نه پري دي خوفان ذ الله سکينه ته الله رول رولګ پل صبر استقامت على رسولي په پیغمبر وال المومن مؤمنان وانه والزم کلمت کلمت التقوى والزمهم او لقول الله دي سره کلمه توحيد وكانو اوذوي والزمهم الله لازم اکڑی د دوی سر کلمه د توحید مطلب د دی اصحابه کرام و مقصد آخو ده اللہ ده توحید بول بالا ده وکانو دیو حق بیها حق دار ده دا ده آهلا و لائق ده ده <كتصوح> وکان الله ده اللہ, اللہ بکلی چین باری وشیبانی علی من پوئی لقد صدق اللہ و رسول و رویا جواب ده یو شبه نبی علیہ السلام خوب لی دلیو چه احرام هم تڑلی ده عمری لروانی نو اسوال ده منافقانو می بیده ده خوب خوریشتی آنو شو ده روغشن خوب بسه اللاوی خوب رشتی آشو پیغمبر سر سره الله خپل خوب رشتی آکده ده پده خوب که چردو چه سخت کال با عمره کبه تاسو خو خوب دالی ده دهو چه احرامون هم تڑلی دهو تواف کهو نو سخت کال خوته نو مراد سخت کال پا بندیو لگه ده را روان کال پس صلح و پا کی دوی لارد دکه صلح و دی بکیو دا سخت کار لار را روان کار برازه نو را روان کل نبی علیه السلام عمرت القضا چه ورتوی نبی علیه السلام صحابه سر لارو خ پا امن آمان عمرو اکڑا خوب اللہ ویما پور اکڑه د سر دقل او رسله ووریا الله رت کړی او خپل پ غمب سره خوب هفتې بهه چې تخون نه المزې د الحرام خوب داو چې ن به مز د حرام د انشاء الله د الله خو ام نه پامن محلهقی نه روسه کو خونو کې د سرم او مقع سرری او کټ کوون کې د وختو الله تخافونه نه بهرږې د دوشمن نهغ د یم صورتت شو ک نه چې د د سی د نهاد په عمللاړه فمه الله تپتهوه. ما داغه سلام تعالی مونږ چتاوس به نه پوهېده چې څوله وكی دا بعد با عمره تل قزاوی را روان کال عمره راځه فجالمین <سؤال> دون ذالک <سؤال> نو یې کار زاو د دین را مخه فتن قریبا فتنیز ده دا هدیه وی ده له فتن در کړه د عمره یا مخ کې د پوره کېدو د خوول ولذی صداقت در رسول الله غزا ته چراله کې خپل پیغمبر به خدا به خدا په قران و دین او په قانون کامل باندې د ژوند تیرولو کامل قانون ليو زه راودي د پاره چې غالب کې د خپل قانون ال الدين کولې په دینونو قانون قوانینو ټولو باندې ته پیغمبر بر د بسيط مقصد د الای کلمت الله دا الله قانون په ټولو یې څونو قانون باندې غالبول دنیا کې نو د لپاره به جهاد به ګاري کنه ځکه د جهاد مزهون روان جهاد ولې دی ویزکا الله مدا خپل قانون پټول او قوانين دنیا کې غالب کول غوړي و دا بغیر jihad نكي وقفا بالله شهيدو کافي لله غوا محمد رسول الله شان دا نبي السلام او صفات د صحابه محمد رسول الله سلام دا الله عليه الی گلی شه پیغمبر ده والذین اکسان ما او چې د سردیه شداو شد صحابه اسخر الکفار دا کافر په حق کې رحماء بینه او مهربانی په خپل منس کې صفات دا صحابه کرام او رحماء فرمانس کے روحاما دی معلوم ده چې تاریخ وی دشمنی وی در دروغ دی ابن سلاح خپل کتاب فتح المغیس پائی تیرکی تاریخ مطالق وَالْغَالِ وَالَلَغْبَارِيِّنِ الْاِقْسَارُ وَالْتَخْلِطُ فِي مَا یَرْوَنَهُ وی تاریخ کے اکثر دائی چایی نگڑوڑوالی ریزی حدائی مقصد بس صرف ڈیر روایات رانقل کولی اې باندې تیمیرای موللام وای په منهاجو سننه کې چې مورخین اکثر دروغ وای المورخون المورخون یكثروا الکذبا فيما يرون و قللا اې مسلم لهم من الزياده والنقصان وای اکثر کمې زیاده کوي او روايات محفوظه بچي اکثر دروغ وای چې کم روایت نقل کړي نو تاریخی خبري صاحب کرام پس تړل <سؤال> خلک کی دښمنی او او یو بل پسې توري راځتي ویو بل پسې په ممبرو مې عرب کنزل کول ماویہ و اجیر ټول درو روحما او بینهم روحما بین صاحب کرام حالات د قران معلومات داغي شان قران بیان کړي تاریخ کې هغه کګور ډیر بد بد تخکاریش دما شیخ علامه نیلیره مولا بوي تاریخ تو تاریخ ہے تاریخ دې سبا به درته په کې بڅکاري قران د اساسه کرام و شان بیان کړي دا اساسه کرام و طول په قران کې دی شروع هماو بیان تر امرکان تینې د لارو کو کوم کې سجده کوم کې افتغونا فضل من الله طلب کای لټی فضل الله و رضوان او رضامن تیاده الله سیما ومن خې د دې تي وجویم د دې په مخونو باندې منا سر سجود اثر اس د عبادت ته او خشوع غیره دا, غیر دا نه چ دا تور دا غني خشوع اغره انا ذالک ماصلوم په تورات دې مثال ذکر شوې تورات کې او ماصلوم د انجیلې هم مثال په انجیل کې زرین په شان د فصل دی اخر د شتوه چې رو به خپل تیغ رو نو کلک کیه غته فاستغلزا نو غټشي فاستودریه علا سوقي په خپل تنا تیغ روزي اول نو نرمه نازکی بیا سروځه پاس غټشي کرورو وټي د اړویہ تناتی جوړې شي و یو جذب زرا خوشالي دی او د تیغ دی انداز لار ازرا او زمیدار ليغيزه به ملک و فار او د دې لپاره چی خفشي په دی باندې کافر اوس شي بي کافر دلته خوشالي کې نبي عليه السلام خپل صحابو ته ګوري نبي عليه السلام فسلو کر تیغه ابوبکر رويص نفازره رو. ناب اکلک شو هم لري فارو نو فستغل ازا شو مضبوط شو پا غنی فستوالا سوخی نو پا علی مرتضا بانده پا خپل تناو یا پا طول سحاباو یو جب زورا زمیدار خوشحالی چی ده حالت تا گوری نو خپل فستل نبی علیہ السلام سحابو تا گوری خوشحالی ده خو لیغیز بی ملک و فار خفکی گی او غزکی گی پدی بانی کافر نا صحاب کرام پدی شال با حال باندې. خافقیدونکو غوڅیدونکو بکافری قران او تکافیرو وه واعل الله الزینا د الله مؤمنانو سره چې امر کړي انېک پدوي کې مغفرتن مغفرت د واجنا عظیما او جر